As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre um problema que começa a ser olhado de forma mais séria pelo governo brasileiro, a entrada de venezuelanos no país. Por causa da crise humanitária que aumentou no governo de Nicolás Maduro, o governo federal estuda a possibilidade de restringir a entrada desses imigrantes no território nacional. No entanto, qualquer decisão mais drástica só será tomada após um recenseamento liderado pela Casa Civil. Para o coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, o governo assistiu de maneira passiva o problema e que a decisão de restringir a entrada de venezuelanos vai contra a tradição brasileira de acolhimento aos refugiados. Ainda nessa edição, o PPS estuda a melhor maneira de usar Luciano Huck. Caso a conclusão do partido e do apresentador seja de não entrar na disputa pelo Palácio do Planalto, o Global seria uma espécie de garoto propaganda para tentar eleger deputados federais e senadores do partido. Estes são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com, podcast.estadão.com. Ouça e participe Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto Foram registrados pela ONG Fogo Cruzado 688 incidentes com trocas de tiros No Rio de Janeiro neste mês de janeiro Ou seja, 22 por dia. Neles morreram 146 pessoas e 156 ficaram feridas. São números espantosos. E o fato de que... Nesta quinta-feira ocorreu de novo o que tinha acontecido no dia anterior, na quarta, que foi mais uma vez um tiroteio entre polícia e bandidos na Cidade de Deus e depois se transferindo para a Via Amarela, que é um dos mais importantes... pontos de trânsito da cidade do Rio de Janeiro, assim como, por exemplo, as marginais em São Paulo, aí nós ficamos sabendo que realmente isso aí está virando uma banalidade, um, uma marca do cotidiano e isso é inaceitável. É, as autoridades até se reúnem, discursam, O secretário de Segurança, Roberto Sá, disse que a polícia está fazendo o máximo. O ministro da Defesa, Rô Júnior, que as tropas armadas estão lá, vai lá anunciar que está fazendo um, uma grande operação nas estradas contra o roubo de carga. Está certo, tem que fazer operação contra roubo de carga. Mas o que é que uma operação contra roubo de carga vai reduzir? A violência dos tiroteios Nas ruas do Rio de Janeiro Antiga cidade maravilhosa E vai é, diminuir também O pânico em que a população vive Você está no carro Na via amarela Indo de um lado para o outro da cidade E de repente começa um tiroteio Você não sabe se fica embaixo do carro Do lado do carro, atrás da mureta O Brasil precisa de uma Política nacional de segurança E é sobre isso Que o ministro deveria falar, mas não apenas falar. Deveria trabalhar para que acontecesse. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa? Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi para os ouvintes. Oi. Bom, vamos falar desse assunto né, que tem chamado a atenção, Luciano Huck, que disse que não seria mais candidato, mas que parece que deu uma animada aí com a condenação, né, com a confirmação da condenação do Lula, não pela condenação, mas pelo fato de sobrar aí uma leva de eleitores que poderiam votar nele. Como é que tá isso? De fato ele está se movimentando, Andresa? Olha, Gustavo, tem um movimento, é, tanto da parte do Luciano Huck, tanto da parte do Agora, né, que é um grupo apartidário que está ligado a ele, e do PPS, aí sim, um partido político tradicional, né, oriundo aí, do Partido Comunista do Brasil, com 80 anos aí de história, é, e eles estão conversando, estão se namorando aí, já tem um bom tempo, para uma eventual candidatura do Luciano Huck à presidência da República. É, o que o pessoal, é, tanto do Agora quanto do PPS, dizem, é que todos o cenário perfeito, é, o que eles chamam de cenário perfeito para uma candidatura do Hulk, ele está se consolidando. Então, só falta agora mesmo o Hulk é, bater o martelo e decidir se ele vai ou não é, né, deixar a vida privada dele para entrar aí para uma vida pública, por, por, por entender que esse é um caminho aí que pode ajudar a melhorar o Brasil. É, e quais são esses caminhos aí do cenário perfeito? É, a questão do Lula, né, fora da disputa eleitoral, isso, claro, beneficia muito o Luciano Huck por conta dessa parcela do eleitorado é, que vota no Lula, que vota, votaria no, no Luciano Huck também. É uma inviabilidade da candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que não conseguiu até este momento despontar nas pesquisas. né? O Alckmin uhum. apareceu aí no último Datafolha com 8% das intenções de votos. É, você tem também o João Dória, o prefeito de São Paulo que está fora, né, o que tudo indica da disputa é, presidencial Dória poderia ser alguém aí com o mesmo perfil do Luciano Huck, né, um outsider, um empresário também está fora e aí você tem um bom patamar do próprio Luciano nas pesquisas eleitorais, né? que a última data folha mostrou que ele está muito bem posicionado é, e a saída do Lula o beneficia como, como eu já coloquei, então É, tudo isso é, é o que, é, nas conversas com o Luciano Huck, foi colocado como é, condições apropriadas para que ele possa sair candidato e que isso não seja uma aventura. Então, o Luciano Huck está no exterior porque ele está de férias, mas ele estaria voltando para o Brasil entre hoje e amanhã. E aí, nesse retorno, ele vai é, retomar as conversas com o PPS, com o Agora, que é um grupo muito é, ligado a ele, para decidir é, de que forma que ele vai agir. De todo modo, a gente conta hoje na coluna do Estadão, Gustavo, que é, o Luciano Huck, se não for para a disputa presidencial, ele se colocou à disposição do PPS é, para ajudar a eleger uma boa bancada no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, é, de pessoas comprometidas com o país, né? E, não apenas de, e não de uhum. pessoas, é, como a gente vê muitas hoje aí no Congresso, que estão mais preocupadas aí com o seu enriquecimento, com o próprio umbigo. Então, é, ele atuaria de uma forma... É, mais presente nessas campanhas né, para mostrar para o público dele é, ali nas redes sociais é, os nomes desses candidatos que ele acredita que possam ajudar. Porque a gente fala muito de eleição... É, presidencial, e a gente esquece muito da eleição é, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e Verdade. tem que tomar um cuidado enorme com isso, porque o Congresso é muito importante no sistema presidencialista, ele tem ali o presidente nas mãos, é, e a Lava Jato ela pegou muitos parlamentares que vendiam ali medidas provisórias projetos Tudo aquilo que a gente ouvia dizer, a Lava Jato veio e confirmou. Então, essa eleição para o Congresso ela é bastante relevante e, se ele não estiver de um lado, ele vai estar ajudando a eleger pessoas bacanas de outro lado. Então, é, o PPS diz que não tem pressa, esse não é um calendário é, que está que contra é, o partido. É, então, vamos esperar. Se o partido não apoiar o, o Luciano Huck para a presidência, eles vão é, de Alckmin É, porque o Roberto Freire, que é o presidente do PBS, tem uma uhum. boa articulação ali com o Alckmin e acha que ele é um nome é, também importante aí para o país. Entendi. Perfeito. Bom, esta foi Andresa Mataz, editora da coluna do Estadão Direto de Brasília, trazendo aí um pouco do que acontece nos bastidores políticos do nosso país. Obrigado, viu, Andresa, mais uma vez. Um abraço. Tchau, um abraço para todo mundo. Estadão Notícias. Destaques Internacionais. O Brasil erra na política de acolhimento aos refugiados venezuelanos e as perspectivas são de piora da crise humanitária no país vizinho. A avaliação é do coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, que conversou com Raíssa Abak. Em razão da grave crise humanitária na Venezuela, o governo brasileiro estuda a possibilidade de restringir a entrada de refugiados do país vizinho, mas primeiro está se providenciando um recenseamento para que se saiba exatamente quantos venezuelanos estão refugiados no Brasil. E sobre este assunto vamos ouvir Alberto Pfeiffer, que é coordenador geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Professor, o senhor vê como essa iniciativa, ou pelo menos essa discussão aí no âmbito do governo brasileiro? Eu vejo como uma discussão e que foge do foco principal. O governo brasileiro aborda a questão dos refugiados venezuelanos ou dos venezuelanos que pretendem ingressar no Brasil, assolados pela crise humanitária e pelos desmandos do regime do presidente Nicolás Maduro, de uma maneira reativa e atrasada. O fenômeno já vem ocorrendo há alguns anos, se no ano passado, e o Brasil assistiu de maneira inerte, passiva, essa movimentação populacional. Agora tenta olhar o problema pela ótica do impacto doméstico, quer dizer, a pressão que esses venezuelanos causam no aparelho público, saúde, segurança, educação, assistência social, no estado de Roraima, que é um dos menores estados da federação, tem... limitações quanto à possibilidade de dar atenção às populações e agora o governo federal começa a prestar mais atenção a isso. Então eu creio que nós demoramos a reagir, reagiremos de modo inadequado se enveredarmos por esse caminho do fechamento da fronteira e da restrição da entrada desses co latino-americanos e daremos ao mundo uma demonstração de inépcia, de inapetência, de despreparo do Brasil, além do que vai de encontro à tradição brasileira de acolhimento, de atenção a refugiados a estrangeiros que buscam no Brasil tradicionalmente um porto seguro, um espaço livre para organizarem suas vidas quando assolados por tragédias, por perseguições. Bom, e a própria iniciativa do recenseamento já é uma confirmação disso que o senhor, que o senhor está falando, né, professor? Porque se vão recensear, fazer o recenseamento, é porque não sabem quantas pessoas estão aqui, nem isso sabem. O descontrole é patente e é quase que patético. Não é razoável que essas pessoas que ingressam pela fronteira não tenham sido monitoradas ou contabilizadas, que não se tenha um, um levantamento dessa, dessa gente que entrou aqui. Realmente, eu, eu, eu, chega a ser lamentável esse tipo de resposta do governo brasileiro, mas sabemos de um governos de outros países amigos que já se mobilizam naquela região por meio de organizações não governamentais, entidades internacionais, para prestar algum tipo de assistência humanitária de emergência, providenciando a atenção na área de saúde, de educação, porque há muitas famílias com crianças em idade escolar, as crianças não podem ficar ah, ao Deus dará, tem que ter algum tipo de atenção para manterem o ritmo dos seus estudos. Esses venezuelanos que vêm para o Brasil agora, eles não vêm só com ânimo temporário de curtíssimo prazo, já vêm com uma, o pensamento de talvez ficarem aqui por mais tempo, o que é uma coisa boa para o Brasil, porque o Brasil passa por um momento em que a expectativa é de um, uma estabilização, até uma retração do crescimento populacional nos próximos anos. Então, o Brasil deveria dar uma amostra ao mundo, ter um país de acolhimento e que receba vizinhos nossos e os incorpore, os instira na sociedade brasileira, no aparato produtivo brasileiro. Esse e... pessoal não precisa ficar restrito a Roraima, pode muito bem ser internalizado em outras regiões do país que tenham, talvez, maior carência de mão de obra e saibam aproveitar melhor essa oportunidade de que a Venezuela nos propicia de exportar mão de obra para cá. E pela situação na Venezuela, que se agrava cada vez mais, a tendência é de que esse fluxo aumente também aqui em direção ao Brasil, professor? Exatamente. A ditadura de Nicolás Maduro, o regime chavista socialista do no século XXI, que levou a bancarrota esse rico país que é a Venezuela que tem as maiores reservas de petróleo e gás do mundo, é... leva agora a uma situação de enrijecimento político e de penúria social. Quem vem para o Brasil hoje é população de classe média baixa, população pobre, população que tem condições de miséria, de fome, de tragédia humanitária. A classe média alta, os ricos da Venezuela, podem tomar um avião, e já o fizeram, e vão buscar refúgio em Miami, Nova York, Barcelona, em Buenos Aires. Toda a população daquela fronteira com a Colômbia igualmente vai para a Colômbia, onde já há um fluxo populacional tradicional intenso. Mas esse pessoal que está vindo para o Brasil é um pessoal que realmente tem um desalento quanto ao futuro da Venezuela, seja no ponto de vista político, seja no econômico e principalmente no social. E o Brasil está em situação melhor. O Brasil é um país de 207 milhões de habitantes, pode muito bem absorver essas populações, devem absorver essas populações e é de interesse do Brasil fazer isso. Como eu frisei, nós passamos agora por um momento provável de envelhecimento da população, de estabilização do nosso crescimento populacional e o Brasil tem condições de absorver esse pessoal. O Brasil é hoje um dos países com o menor quociente de estrangeiros na sua população. O Brasil tradicionalmente é um país formado por populações estrangeiras, imigrantes, hoje apenas 0,3% da nossa população é imigrante. Então, está na hora do Brasil abrir mais as portas para os estrangeiros que nos buscam, principalmente aqueles refugiados em situação de tragédia humanitária, climática, política, guerra, populações da Síria, do Oriente Médio, da África e mais ainda os nossos vizinhos latino-americanos. É uma demonstração para o mundo de que o Brasil é um país aberto e é um país que sabe absorver de modo inteligente aquelas pessoas que buscam aqui a realização dos seus sonhos pessoais. Professor, até agora a gente falou pela perspectiva aqui do Brasil, agora para concluir vamos falar a perspectiva do lado de lá da Venezuela. Vinha ocorrendo até uma negociação entre governo e as forças de oposição, mas no fim foi, foi anunciada uma eleição presidencial Até de forma unilateral, né, para abril. O oh, que saídas o oh, senhor para Venezuela aí? Não vou nem falar em curto, curto prazo, médio para o longo prazo. Olha, sendo um pouco irônico, a saída para a Venezuela é que os refugiados estão fazendo, quer dizer, cada um buscar escapar desse regime ditatorial, totalitário, que se transformou a, a Venezuela, né, o regime bolivariano-venezuelano. Uh, a decisão unilateral de se antecipar a eleição presidencial é mais um golpe na possibilidade de um diálogo aberto de incorporação de todas as correntes políticas chegarem a bom termo quanto à condução da vida institucional naquele país. Certamente, a coalizão entre, de um lado, os membros do Partido Socialista uh, venezuelano, estão no poder, o PSUV, de Nicolás Maduro e outros agrupamentos políticos próximos. As forças armadas leais a esse partido. E alguns grupos da sociedade devidamente aparelhados e acobertados pelo Estado venezuelano vão querer se manter no poder ad eterno. Então a possibilidade de uma transição democrática na Venezuela tem uma intensa pressão internacional, é extremamente reduzida. A pressão internacional, pelo visto, não acontecerá, por duas razões. Em primeiro lugar, por mais que se critique a condução da vida institucional na Venezuela, tem-se seguido a legalidade constitucional. Aí se pode entrar com uma série de considerações sobre a maneira como a Constituição atual foi... aprovada, promulgada, como o calendário eleitoral é conduzido, mas de fato se segue a formalidade legal. Talvez sem legitimidade, mas sim dentro da legalidade. Em segundo lugar, a pressão internacional teria que vir dos grandes parceiros da Venezuela. Na América Latina pode se pensar em Brasil e Colômbia, mas que não tem uma tradição de intervenção em assuntos Internos de países vizinhos, e assim deve ser. Fazem bem e não interferir, interferir em questões internas de países vizinhos. Mas a pressão principal teria que vir dos grandes consumidores do principal produto de exportação venezuelana, que é o petróleo, no caso dos Estados Unidos e China. E da Rússia, que é o principal, talvez o aliado mais importante que a Venezuela tem hoje, tanto do ponto de vista do financiamento das suas quebradas contas públicas, como no aspecto estratégico militar. Mas é de interesse da Rússia manter o governo Maduro, é de interesse da China manter a normalidade e um controle do fornecimento de petróleo e gás e não é da atenção dos Estados Unidos, do governo Trump, colocar qualquer pressão na Venezuela que interfira nessa relação com Rússia e China. Então há um equilíbrio perverso no plano externo com relação à resolução pela via mais institucional e democrática da questão venezuelana e a tendência é o regime cada vez mais se fortalecer com a possibilidade da saída de Maduro sendo dada apenas neste momento por uma dissidência dentro dessa coalizão de apoio a ele que eu mencionei. notadamente do lado dos militares. Se houver do lado dos militares algum descontentamento maior com Maduro, pode haver, digamos, um, um, um golpe interno, né? Um, um, um intragolpe, que levaria à saída de Maduro e a assunção, talvez, de uma pessoa mais linhadura ainda do que o próprio presidente atual. Quer dizer que a situação pode piorar ainda mais, né? e a gente certamente vai ficar atento a isso. Vamos voltar a esse assunto... É, com o professor Alberto Pfeiffer a quem a gente agradece por enquanto Alberto Pfeiffer que é professor e coordenador do grupo de análise da conjuntura internacional da USP, grato pela atenção professor, até uma próxima oportunidade até a próxima, obrigado Estadão Notícias Cultura A jornalista Carolina Ercolin traz uma exposição de arte do Ministério Público de São Paulo com casos históricos do órgão. Acompanhe. Imagine como seria transformado em arte o retorno para os cofres públicos do dinheiro desviado pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Ou ainda a operação que gerou a prisão da ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darci Vera, Ou, ainda, o fim de um programa ilegal de retirada de rins de cadáveres, que, no final das contas, acabou inspirando a lei brasileira de transplantes. Ou, quem sabe, a repatriação de mais de 4 milhões de dólares em obras de arte adquiridas e desviadas ilegalmente pelo banqueiro Edmar Cid Ferreira. Tudo isso... está materializado na exposição Retratos da Cidadania, Arte e Obras do Ministério Público, que está até 9 de março, lá na Estação Cultura, ao lado da Sala São Paulo, na Rua Mauá. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Subprocurador-Geral de Justiça, o doutor José Antônio Franco da Silva, que já está conosco aqui. Tudo bem, doutor? Bom dia, Carolina. Bom, imagino que o objetivo do Ministério Público de São Paulo seja aproximar né, a, a população E dessa diversidade, da amplitude do trabalho da, da instituição. Mas de onde essa ideia surgiu exatamente? É, bem, o, nós não temos grande especialização em marketing, em divulgação do nosso trabalho. Normalmente, diante de, um, de uma situação ou de um caso rumoroso, a imprensa, é, independentemente de provocação, ela busca a notícia e faz a divulgação. Nós imaginamos o seguinte, a, a publicação por meio de estatística das nossas atividades, ela não se mostra interessante, ela não desperta a atenção da população. E, entretanto, nós temos como obrigação atuar no crime, no cível, na área de direitos difusos, na área da cidadania e assim por diante. E como mostrar isso para a população? de modo prazeroso, de modo que despertasse a atenção. Numa parceria nossa com a, com a, com a agência VML, eh, surgiu a ideia de nós apresentarmos casos emblemáticos, casos que, fosse, eh, que contivessem um resultado expressivo para a sociedade, eh, de modo que chamasse a atenção. Então, inicialmente, imaginamos a ideia do promotor expor narrar o que fez, o resultado, e alguém que tivesse conhecimento ou algum técnico, ou mesmo um beneficiado direto, desse benefício da atuação do Ministério Público. Esse trabalho foi apresentado a um artista, que nele se inspirou para produzir uma obra de arte, que pudesse mostrar de um modo mais humano, né, de um modo mais lúdico, Essa atuação do Ministério Público, que por vezes tem uma conotação assim, muito pesada, muito de punição, muito de repressão, quando na verdade o que a gente busca é a melhor qualidade da vida em sociedade. Eu gostaria de provocar o senhor para um exercício aqui audiovisual. Uh, pensando uma dessas obras e detalhando como é que seria se a transformação de um fato tão sólido e tão factual para algo tão sensível como uma obra de arte. É, diante da provocação, eu estou pensando aqui em algum caso que de fato seja emblemático. É, nós participamos desde a criação, da produção, da ideia até a realização. Né? A nossa subprocuradoria, É, que é responsável pela área de comunicação do Ministério Público, acompanhou, para e passo, todos, o, todas as etapas do desenvolvimento dessa campanha. Então, eu estou tentando aqui é, imaginar qual delas é, poderia ser bastante indicativa, bastante representativa. Uhum. Eu vou, é, diante da sua provocação, é, eu vou mencionar aqui é, essa, esse trabalho que foi feito pela promotoria do patrimônio público, e que tratou da recuperação de, um, de uma parte do dinheiro desviado do túnel Ayrton Senna e da, da Avenida Águas Espraiadas. Esse foi um trabalho muito longo, é, que durou muitos anos, e ele é, só chegou a bom termo é, depois de muito investimento nosso, em termos de cooperação internacional, inclusive, muitas, muitas medidas judiciais. E ele acabou redundando, numa recuperação parcial né, do dinheiro desviado. Dinheiro esse, Carolina, que teve como destinação prioritária a construção de creches pela Prefeitura. Muito bem. Levado isso ao conhecimento de um artista, o que, que ela imaginou? E aí eu acho que, é, pela sensibilidade, ela foi muito feliz e é um quadro que eu convido todos é, a apreciar lá na nossa exposição. É um quadro uh, de dimensão uh, um pouco maior do que a maioria e ela retratou uh, o que seria um buraco negro e, e como fazer a, a relação, a associação do buraco negro com a corrupção. No buraco negro, uh, tudo que é material acaba se perdendo, né? acaba sumindo. Então ela fez, ela representou um buraco negro em que o dinheiro entra ali o dinheiro da corrupção, e de certa forma ele acaba se perdendo. Mas ela fez alguns anéis em torno desse, dessa obra. É, a parte preta significaria, a parte escura, né, representaria, digamos assim, é, o, lado, o lado ruim da coisa, né, que é exatamente o desaparecimento do dinheiro. Há também alguns anéis eh, menores dourados que representa o dinheiro né ah, o valor da, da, da desviado e que deixou de ser aplicado na destinação correta e há uma terceira uh, representação em branco uh, e às vezes transparente que significa essa transparência e o branco significa atuação do ministério público. E a transparência foi a capacidade que a sociedade teve por meio do Ministério Público de identificar, de vislumbrar e de recuperar uma parte desse dinheiro. É uma obra muito bonita, ela é uma, talvez uma das minhas preferidas né? e representa sim, com muita felicidade esse fato é, deletério para a sociedade que o Ministério Público, por meio da sua intervenção, conseguiu é, recuperar pelo menos parcialmente. Muito bem, conversamos com o Subprocurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, doutor José Antônio Franco, falando então sobre essa exposição: Retratos da Cidadania, Arte e Obras do Ministério Público, que pegou. Grandes casos né, de grande repercussão eh, que foram protagonizados aí de investigação, de apuração do Ministério Público. E a gente citou aí o caso do, do Paulo Maluf, enfim, eh, obras de arte do, do banqueiro Edmar Cid Ferreira, a, a prisão da ex-prefeita Darcy Vera. Tudo isso está exposto lá ao lado da sala São Paulo, que fica na rua Mauá. número 51, na Estação Cultura, até o dia 9 de março, sempre das 10 da manhã, até as 5 da tarde, de segunda a segunda. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu agradeço a oportunidade. O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abac, Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.